Микола ось найсвіжіший і найпереконливіший приклад. А з якою міркою підійти до клубка, що намотався довкола того ж фараона? Здається, навіть полковник засумнівався в безвідмовності гасла, вигаданого сухоруким параноїком у сірій шинелі: ні чоловіка, ні проблеми. Наприкінці ХХ століття стрясаються і розсипаються. На руїнні уламки не тільки людських рук, а й умів. Тільки і пельной, аби не опинитися під тими уламками. Проненко акуратно склав папери в течку з літерою «Ф» і замкнув її в сейфі. Сів за стіли вперше з роки служби, не знав, що має робити. Залишається єдине – ждати. Заняття, якщо можна так назвати цей стан повної бездіяльності – однаковою мірою як безнадійне, так і перспективне. Але в даному разі іншого не дано. А вулиця була безмежно довга, така довга, що десь там попереду губилася в непроглядній далечині. Він ішов нею, не розуміючи, куди, навіщо йде, і не міг відірвати погляду від її нескінченної прямизни, не міг повернути голови у бік, наче в'язи намертво скувала судома. Хоч найбільше, чого він хотів у цю хвилину, це глянути праворуч і побачити того, хто зараз простував поруч із ним, лункими кроками озвучуючи глуху тишу беззлюдної міської вулиці. І що далі вони углиблювались у невичерпну перспективу простору перед собою, то відчутніше розросталося в ньому бажання побачити обличчя свого попутника». І воднораз дущила судомна хватка, не даючи не тільки голові, а й усьому тілові розвернутися до того другого невідомого таємничого. О бабіч вулиці вгадувалися сірі плями будинків, від яких не долинав жоден звук. Під ногами втоптаними коржами вистелялися брудні плями снігу, і таке було все гнітюче на цій дорозі, таке безрадісне, що її відсурався увесь білий світ. Від обов'язкових у місті автомобілів до випадкової пташки, яка мріє серед зими розжитися кількома зернятами чи хлібними крихтами. Без просвіття, без гоміння, без люддя, і тільки їх двоє, то хто ж той другий, хто, прошкують не куди, негодні позбутися не від ким, покладеного на них обов'язку і йти і ні про що не розпитувати. Клубочилися низькі брудні хмари, напливали, накочувалися одна на одну, і одна одну пожирали, перемішувалися їхні безрадісні відтінки, творячи невагоме, безтілесне і мінливе місиво, у якому часом траплялися розриви, синьополонки неба із рваними краями, і в тих розривах перед ним змигували видіння, у яких він щось чи когось ніби впізнавав. Проте кожне видіння тривало таку мізерну мить, що він не встигав придивитися і роздивитися, кого чи що він бачить. Зрештою заболіли очі, і він перестав їх трудити. Ураз із довколишньої пустки налетів густий дурман запаморочливого черемхового цвіту. Стиснув спазмами горло і забив подих. Плямиста стрічка дороги перестала напливати під ноги, і він відчув, що задихається. Раптом почулося виразне й чітке. «Павле! Павле!» Він прокинувся широко відкритим ротом хапнув повітря, наче випірнув на поверхню водойми з її глибокого дна, де нарешті виборсився з підступного сплетіння водоростей. Щойно хтось його кликав. Голос знайшов здалеку, а пролунав тут, у кімнаті, де він спав. Здавалося, межі стінами, що гадаються від луння двічі повторного слова. Павле! Павле! Потягся рукою до настінного світильника над головою. Клацнув вимикачем. Реальне, хоча скупе світло, витіснило уявний звук. І він з полегкістю видихнув, не би вигонячи з легень, Рештки дурманних пахощів. У темних кутках кімнати, куди не сягало проміння слабко силої лампочки, хазяйнували ніч. Зате виднівся на великому столі годинниковий велосипедист, для чиїх ніг не становила перешкоди і темрява, яка виповнювала хату ще хвилину тому. І в одну мить він здогадався, Хто ж то йшов разом з ним у вісні безмежно довгою вулицею? Настя! Невже було важко здогадатись? І хіба для того, аби здогадатися, він мав неодмінно прокинутися і побачити подарунок на столі? Виходить?